Ja he nousivat koko joukko ja veivät hänet Pilatuksen eteen, ja he alkoivat syyttää häntä sanoen, Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi. Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen, Oletko sinä juutalaisten kuningas? Hän vastasi hänelle ja sanoi, Sinäpä sen sanot. Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle, En minä löydä mitään syytä tässä miehessä. Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat, Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa Galileasta alkaen tänne asti. Mutta kun Pilatus sen kuuli, Kysyi hän, oliko mies galilealainen. Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti, sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. Ja ylipapit ja kirjan oppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä. Ja puettuaan hänet loistavaan pukuun, hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään. He olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan, ja sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä, ja katso, minä olen teidän läsnä ollessanne tutkinut häntä, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, missä te häntä syytätte, eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Minä siis päästän hänet, kuritettuani häntä. Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille parappas. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti, mutta he huusivat vastaan, ja sanoivat, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet. Niin hän puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Minä siis päästän hänet, kuritettuani häntä. Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli heitetty vankeuteen, ja jota he vaativat. Mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa. Ja vieressään häntä pois he saivat käsinsä. Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta. Ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille, langetkaa meidän päällemme, ja kukkuloille, peittäkää meidät, sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten tapahtuu kuivalle? Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he olitsivat hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, Muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä. Jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapan viiniä ja sanoivat, Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä. Etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt, ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi, Totisesti tämä oli vanhurskas mies. Ja kun kaikki kansa, ne jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. Mutta kaikki... Hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta ja katselivat tätä. Ja katso oli neuvoston jäsen nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvonsa ja tekoonsa. Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista matiasta ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. Hän meni pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Ja otettuaan sen alas, hän kääri sen liinavaatteeseen, ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja johon ei oltu vielä ketään pantu. Ja silloin oli valmistuspäivä. Ja sapatti oli alkamaisillaan. Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa pantiin sinne. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita, mutta he viettivät sapatin hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.